встигла багато передумати. Спочатку вона уявляла, як він уже зустрівся з іншою жінкою і їде з нею проводити вихідний, геть забувши про випадкову любовну пригоду останніх днів. Потім ладна була обдзвонювати міські лікарні і морги. Мобільний Макса не відповідав. І щоразу почувши у відповідь «Будь ласка, передзвоніть» пізніше, Оля втирала несподівані рясні сльози, забувши про старанно накладену косметику. Нарешті він все-таки з'явився, і вона, пізнавши його кроки на сходах, без дзвінка розчахнула двері, готова кинутись йому на шию. Макс виглядав якимось пом'ятим і збудженим, тож, передчуваючи найгірше, Оля стривожно вигукнула. Макси ще трапилося. «Та нічого. Вирішив сам заїхати на ринок, а там сьогодні стільки народу не пропхаєшся. Ну що, ти готова? Їдьмо!» Забувши про свої сумніви і докори, вона хутко вхопила кошик з їжею, охапливо нафарбувала губи і, попрощавшись із мамою, побігла вниз – відчуваючи, що нервується не менше, ніж колись на першому побаченні. Макс чекав її в машині, перемикаючи радіохвилі в пошуках улюбленої станції і здавався вже таким, як завжди, спокійним, упевненим та уважним. Ольо, нащо ж ти стільки всього набрала? Я все купив. Давай допоможу. Він вискочив з салону і заходився прилаштовувати її кошику багажнику, а Оля закохано спостерігала за його діями. «Макси, що в тебе з шиєю? Вчора ж цього не було. Від щелепи через усю шию тяглися глибокі запалені подряпини, гублячись за комірцем сорочки. Хто це так тебе? Трохи зазмутившись, Макс закрив багажник, відчинив перед нею дверця та іначе через силу відповів. Та нічого не трапилось. Сідай, Люба. Проте Оля, вже охоплена ревнощами, не збиралася так просто полишати цю тему, і відразу, як вони рушили, причепилася до нього знову. Ти нічого мені не хочеш розповісти? Будь ласка, не мовчи. Мені б хотілося, аби ти поділився зі мною своїми клопотами, як я розповіла тобі про всі свої проблеми. Тобі не варто цього чути. Тебе зіпсується настрій на весь день, а ми збиралися сьогодні відпочити. Я розповім про все завтра. Гадаю, настрій мені зіпсується більше, якщо ти зараз зі мною не поговориш. Хоча, зрештою, хто є тобі така дівчина, з якою ти двічі переспав? То роби, як знаєш, демонстративно набурмосившись, Оля втупилася у віконці і за якусь мить почула очікуване. Ми вчора посварилися з Катериною. Я не хотів тобі казати, бо, власне, то через тебе. Я їй не подобаюся? Їй важко тебе прийняти. Вона справді дуже кохала Ясика. То скажи їй, що він ніколи не кохав мене, лише використав. Нам нема чого ділити. Тим більше вона затнулася, добираючи слова, щоб не здатися смішною. Тим більше, що я вже майже забула про Ясика. Здається, що мій чоловік помер багато років тому. Якби то були звичайні ревнощі, але не все так просто. Я звинив перед Катериною, їй є за що на мене злитися. Я вчинив з неї так, як не мав права робити єдиний брат. А подряпини? Ви що, билися? Макс знітився, та ні що ти. Я б ніколи не підняв на неї руки. І вона була просто не розуму сьогодні, коли мене вдарила. У нас такого нікого і не було.